Kese tööd kui aknad härmas, keegi koridoris lärmas. Kolistas ja katsus uksi, karjus nii, et situb üksi. Trussikutes näoga voodi oe ja tähtsam oega. Tagant vassis tuli issi, käigult laadis jahi püssi. Käigult sihtis, käigult lasis. Ukse pihta tina pani ja kes auguline haavleist suitsev tahmane ja kaame jalgel tuikus taga, enne imet jõuluvana!